Todo louvor ao Senhor, que resistiu a Satanás quando foi levado ao topo da terra. Todo louvor ao Senhor, que rejeitou a proposta indecorosa, como o homem foi tentado, mas não se prostrou ao poder nem aos prazeres do mundo, não abandonou a fé e mantém sua glória intacta. Assim também sucede contigo, o que você escolhe? Viver de ilusão no mundo que já morreu ou ter a glória eterna? Assim a fé: maldito é o homem que confia nos homens que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lembre-se do que está escrito, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra.